توې شهجت توې چت در دې صفات کوم څه شيږي او په سيتيره دا غو زه نام چینه مار څاغسته لې ممزرما ټوله زمانه دې دوي شهوي بوغله ته استاپجیب کیو چلن ورکې شوف دا مونږ چي دې بل نه مې ما خسته وې د شهاده بوغله په راتله شوف سره بوغه کې نهایت سخت او قزله صفات ده بول څه څنګه بچګنه نو باسي د د بلنام په زړه غستل غوړی ته د بلې وړې ښکلي په ري د بلنام را خبرې چې چې بل غلي خرشا کوي فکار را جمال الله کړو ته دا ته شو کم سړې چې اوسه تلشید دغه شهنه دغه خل په کامیابی والذين كسا نججاب رازی من بعد انديون رستو یا کولونا وے برابر بنای ربا فلانا بغرو کی منتہ جنون گورون تا کاسا جمن مستر شریف ایمان سرا یا اللہ مگر جواز من بزرونو کی دا خلق رپا جی ایماندار دی رب بنا اے ربا ان ترؤف رین تی می ربانی اور رحم مسلمانان راضی دا چند مڈالا شوان اس دیوا بوری لکا مهاجر چ غریبی مهاجر چ غریبی آغا دارنګه روستو چې کوم خلک راته غریبانی او ناګبان سلري په مالی페 کې حساب لري او مر رجلहू وجکم اسمکی حکم جداد بچکل قبضه کړ ناګوابدا په سات ولې وای چې روستو مسلمانان چې راشي نو هغه باندې کېسي حساب دی اوس مجاهدینو باندې تقسیم کما نو داروستنه خلک چې کی محرومه کېږي ځکه د مالی페 مساری خوند قرآن تولو خوندل تا نه نو ځکه مالیفه کوم ازمده جفیز ما کوي کنن د فیز ما کوم دغه هم د قصیبتی سرکاري بوی داږي چې کوم آمدن او حاصلات با کی هغه بچا باندې بان بان تقسیمی کی بغاليبانه باندې تقسیم کی سر پرستی به یو قص کوي متولب یو وی او سرکاري ازم کو نه چې کوم حاصلات روزي نو آمدک مسارف چې قران دل د خو دلې دی خداغا چې کله د کاپیران په پادشہی کنه سرکاري ازم کې کمیز مکی د کاپیر نه پادشہی هغه د مالیفه وای کنه الانتريات نوگیا کسان جھ منافقان دیے کول نو وی بل اخوان مخلورون تعالی نا لئن نخرج تمنا نہ خرجن نبہ کتا سو اس من بتاس روزو لقد اللہ نو گئی بن سال البداوے کر بن قریزو تا یا بنو قینقہ تا یا بنو نذیرتا چتا سو چکن کوزے کو وزو ولر نو ته مونږ باندې منل نو کوفي کوم تاسو په دیچا وای نو کوتیل ته کتا سره څنګه دی جاموکړې شو مونږ بتا کو الله غواړي دوی تر وای لای نو خرجو کجو است او یې سلیشن دی وسره نه او کوو څنګه دی لشی دی وسره دوی دادو سره نه کوي او کيم داد و هم دا کوو د دې عادت تلایوال لونړه د واره دایور لونل بیا و جو سید تا نه کری شي لان تم اشد رهبتا فی صدورہم من الله د منافقا دت دایې خوې دا دې چې تاسو ډیر خلک یې سختي په یره کې دا وو پسینو کې خدای نههما خدای نه دوم نه دیږي منافقلا کې تاسو نه مسلمانانو نه څه سم دیږي بیا نو قوم لایق کوندازو کې جنابوی قوم ده لایق او جنونه په ځنګ کې تاسو را د یهود جميعا فی قران محسنات کل کې وجنګ جنگ کې چاګا جن فی قرآن محسنه تیمانا دلنرین بچکنینو کروز میزایل برا خوشکی اولی با و میدان تاو جیت سر روزی چپتاو لگی لای قاتلونکم جنب نکی تاثره الا فی قرآن محسنه مگر پس الا فی قرآن مگر تاغ کلو کی چاگا محسن دی مضبوط و محکم دی او من مراعی جدور ایادی والنا اخوان دیوان نا اخوا چکم دینا جنگ بکی باسو هم بینا هم چھرید انا پلمیس کی جنگ سخت دے خطا سبو هم ستابدا گمانی چرا کابیران بطر المتفیقی خنانا و قلوبهم شتا ضرورن دیو مختلف دي دی ضرورن بغاد و بدل دی دیو ذالک ادا ذکر بیاننا هم قوم اللہ یا قوم دینا نا پویے دو مثال دا چی دے لکمس اللذین من قابلیهم لکه مثال دا خلکو چې دونه مخې تر شو نږدې ځکه خو څکل هوبال د کار خپل سزا د خپل عمله ولهم سجلو پر زبن علي ما زادر د ننکه بدر کې چې څنګه شل کنن د قشاندې دیو حالت دي دی. بدر کې هغه خللمان څکل لري نو دیو, دیو بام د غشانتو څکیم دو میثال دلک شیطان دز قالهغه کوي ل انسان او انسان تا چی کافر انسانې او کفر کفر وکړه کله جا کافر شي او بیا وایې اني بریئم منګه زتا نه بیزارم زیديګو الله نه رب العالمین شیطان بیا داسي شی وایي سړې چې او د کافر کې دنونو شیطان دی وایي چې دا د اميدر باندې کوو کدر سره وایڅ کې لما قزيلا وقال الشيطان لما قزيلا امره وقالته شو ده ان شاء الله غبالت کي چون تقريرو کي روزه قيامت کي تاسو تب ما کتاب دل لګلو پیغامال ميدل دل لګلو خوف ا شي وسوسه ني دتا کړي وینو او الله دې کا تشو اسماعم الله ماته فلوم واقعاتو که مفصرین ذکر که چندل تا یا راهبوه پخوابن اسرائیلو که یا راهبو په فطرت زمانه که درسال سامن رسطو در محمد رسول اللہ نمخ که تو یا زمانه که برسی صد آغی نومو وی او دا دیر سخت او و تقویدار سرهو تقریبا وی او یا کاله که دیر پیو سکن که همچه تماشیت و گنا نو کره خوشیتان دیر وست کره او کره و کره و, و خوشیت دا, دا گمرا کره نو یوسلانو قران اسلائی ممبران دا اوفتل دا ابلیسہ اوہ چھی دسر سرات سکو دا سڑے ہوتون من دیر واسو کو دگران شو یوس پیو د شیطان اس پینے ابیازو توے ابیازو اس پینے شیطان اغا جګمنہ د دی اولیاء د دیکانو د پاروی مصلا د ته کلا پیو شکل جوړ کی کلا بل شکل فو ش 10000 ابیازو وای چہ تہ ام تکلا پمنز کی و دا غرزو مخ مخ تہ نو دا غا ابیازو دا شیطان نو دیوچه د دی ددز موریز زده څاکوم نو سیدا لاشه نو اغل جلاړه داوی دا بولد خانی تا ور وټ کو هغه دنه پرینه خوسته د بار شیشا دا اډه داو جل سرجی باد برو جما تولا ول بعد باد بجه بار ته توي او په دې الله سرجو کې بدنه نه عبادت خانه کې ناشتو او قالار ذکر کار بیا کو نو چې نه خرین نو ول سر ول سر نه نو دې هر چاته نه کو یور بس هغه بار مصلوه غوړوله تمانځو دې د ابلیس رڅو دې تمانځو دې د جده بار تراوتن هغه پمنځه ولاړ دي نه کوي تاسو کو چیرته څو کی وای زغه بار شو م استاد عبادت او استاد تقوا چې موری دې دې موری چې دې سلاموري شي موری دې ز ستاد موری دې پر راغلې ما چې تاسو به پاتې کې عبادت وکومه او ته به ماته جوګه زبتا تقوا وکومه کنه هغه وي چې زه خودی جوړو بیا لا چې بیا لا دې پمنځه بیا وځي نو د ل باچ راوت بیا ولاړو اره که ته بیا ملارې یاو کنه نو د تونه ما کیو درې دا شیطان سپیشه دا اندر لې ګډ کیو درې په دې ګډ کیو درې ده صاحب نو دې ل سورې یي باډه کاه یا آچیا ورې کنه نبقره قراقونه وسه قوالی ولر دې تا خل ځان جګنه داره کړې یا خپل تراته نو پدې کې یو کال <سؤال> تیر شو نو په اخر کې وېزه خو زما دی ابی یزو ویلي زه خو زوب خو ما ته چې کومه وال <سؤال> چې دی بادر ګل <سؤال> کین دا خاص خبره و زپو شوم چې ته دومره عبادت نه کوي حضور زم زما یو بل پیر دی هغه خو پیر خو بل خامخو ابلیسو نو دیوچه مزه ما صفارش وي چې نه پاتې کیږو خیر دی روز زالي او پر اخر وي چې خیر, خیر دی تا ته یو دوا او خیر ما یو دوا اغه درا چې ټکلویږي کنه دالي ونیلې ونیو په دې ان بختیږي اغه او ته خودیڅه ولپو ته خودرا اغه چې وو خودی دلار دلار په یو سړی باندې کوم نه اختا شو نو سړې پیریان شو بیا د ډاکټر په شکل لا غا دوايي وایي ز دوايي کوم ډاکټر یې سپین شیطان <تصفح> <تصفح> چې کله دارو ګړو ګړال ته شیطان نه اسوا غا سر کنه په دوايي غا نه تر یو چې ارباب شس راځي دا غا چې کوم نه ورول غا بدام چینو دا بخشي دی باندې پیریان دي زما په دوايي دا نه او پیریان چې کوم نه دوا غا شتا نو غا دلاره شو بلره دی ابا چالو ربان کې نه نو بادشاہ ته ویلې چل تکي پیر سید اوه دا مل خبر زی هغه نو هغه جگمنه نورا له پیر سید ته ویلې چې دا غشندا کیسه ده هغه ویلې چې بالکل سیدا نورا و دې چې نورا اوسه خوشا زاد غه وا زه شه وا شاهزاد وا هغه چې دم غوې نو بوتله بل ورځ بیا شي تان راغې په اخر کې هغه بادشاہ ته چل ته شپرید ویل او کنه چې زه وو را او لېبا خپل ته په کلاري پر نهاله پرې غوستا چې پرې غوستا رو شیطان را غدا شیطان چې کومه خلا خو خیر دي ته غوږي او بیا به توبه وباسي خاصانه په خو پیرو کنه دا وایي نو پیر خو به خماغه باندې نو زینا و سر او کړات چې زینا ور سره وګړه بلل وس بیا وګړه بلل به د حامله بیا شیطان را شهری می دلیا نو دا غشی دغه کلا پهینو شي کال دوران خو مړی کا پهینو شي څکا مخ بیا ته بابا او واسي جنې مړا کا نو چې مړا کړه نو یوځی کې خخولانو دیو ته دا جامیو ته بار پرې خو شي شیطان نشي کنا نو بلونو چې هغه ورونه داله دي نه وي چې خور یا خو شیطان پیرانو بولی نشي ته وجې لري بینو زه خبر نه یم نو شپې په شو ابلیس او ته وښکنه منه پلانځي کې چې کوم نو قميص خکاری البته خخه کړی دا ځحال دا وره روی سره اړیکه ونیلو نو پیر سره وویستو کوټا ولا وسو زوونه نو دی راغې باچا مطلب چې بوته نو اقرار وکړي چې ما و شيطان ته اقرار وکاو اسا دعا غناو یو دي جنا کړي د او مجل داس دروغ مې خو یو اقرار وکاو چې ما کړی ډا کارونه جاگا اقلارو کنو او باس ای پانسی کئی جا پانسی داغتا جاو خیجو نو راگا ای شرمی دلیا نو دازتا ای بادا دیر پارو ای شرمی دلیا دیر پارو نو ای اگاو ای اخر چو کما تو so ما تا سجدهو که او زبر اخلاس کم کنا ما تا سجدهو زبر اخلاس کما خلاس چه سجدهو تاو را او, او, او. آو. زیتا میورسولی گرزو سرم فلم ما کا فراک کله چې کاپیر شو قال وی اني زتان بي زار ما عزيزيغ ما د الله پاک نه جرب الله عالمين ده شي خو ار یو کاپیر سره دا لګي سره دا سره نه دا یو نمونې کی کنه موش نمونه خروار غني دشي بډې د کاپیو دا شي کاپیر شو اخرین جان د ادوارو د ادواره پور پورخې دي امیشه به پېتې کی دا جزاد ظالمانو دا یا ایه الزی نا من تق اے مسلمانانو وېرې د الله نه وان تنجرو دی ګوریا نفس چې مشه چې څلی غلی دی سباده پاره وېرې د الله نه ان الله الله خبر دی پاره چې بنین عمل کوئ ولا تكونوا كالذین نسوا الله مکیگه پښانره خلک جو يرغړی الله پګا فان سہمان فسوا ما يرکد یو اقطزانونه ولای کدا خلک هم فاشقون جو فاشقان دي څوک چې خدای نه یادید الله جنته ما غرسې پاشق دي الله وی ووونه برابر نه یا د دوزاخیان او جنتیان اصحاب الجنن جنتیان چې دیو باره مونډن لو انزل نہ کما نازل کړه دا که دا قرآن ما پا غربانی نازل کرده و غرمی مکلف کرده ویچی دا قرآن وو آیا و عمال پا دیبانی وو که لرعیتهو تا بلی دلیه کیدون که عاجزی کون که متصدیان او مئیده مئیده کیدون که تس نسکتون که چودی دلیه من خاشیدی اللہ دا اللہ دییرین و انسانوی دا غره نمزی کلا وکل کلام سلودان دی سلونه دی مونږ بیانو خو کوتا لو الله میه تفکرو د پاجو فکرو کې هو الله الذی الله غزا دې چې لا اله الا الله نو استلایب عبادت او فریاد غیر د الله نه عالم دی غیب او بانې و شارجه حاضر چیز روان هو الرحمان الرحیم الله می ربانو رحم کوون کړي هو الله الله غزا دې چې الله نشتر لایو غیباده دادو دا دا فریاد غیر دالله دا نه الملیک و باچه آغا ده القدوس هر قسم ایو بنا پاک اغزاد ده منزه چکنه ده اشراک کنه ده اندادو پاک ده ده پاک ده پاک ده اولادو پاک ده القدوس السلامو اللہ اغزاد ده چه پخپل درائی پاک ده اب اللهم سلامتی ورکری سلام سمانو پخپل هم سالم ده قائبونا نفاق دي و بلتا سلامت ياهم الله ور كي ده هر نفاق المؤمن المؤمن ده مسلمان سري په کلمة بانده ده غير فامل باني الله تصدیق قي يو المؤمن و بلتا لأمن هم ور كي بلتا لسو ور كي نظمانه دا دي چه الله پاك ظالمنا دي و خلقه لأمن لا ور كون كي هم الله دي المؤمن الله غزا حافظ دي نگاه بانده گواه دي پا خلقه بانده مهمن تمہانه شهید سرا مهمن تمہانه امین سرا او دا کی مصدق فی ما اخبار سرا العزیز الله زورور دے الجبار او دا رگی پټے الجبار الله جل شانوی ذات دے جبار پماند عظیم سرا ایا زورور خلقنا ایا جگم جنو جبر مفاقر الخلق او د انسانان حاجت پر کوي د انسانان د حاجت پر کوله پاره پټه لګي چې جبره لګي وي پوه نشي جبر زور ذاتي دکاته لوی والی تهمي قهار ده زورا ور ده درګي جبره لګون کړي المتکبر د الله صفاتو کې او متکبر ده څمنه تکبر د ان ظلم عبادهي الله تعالی دې ده بندګان باندې ظلم نکوي متکبر دا ظلم کبریا معنی سره دی د کبر نه نه دی مغزه الله لوی دی لوی زاد دی معنی دا سره متکبر څه معنی د لوی خواوند دی ظلم کبریا کبریا دی کبریا غریداه راځي کنه حدیث کې ال کبریا ردايه ولزمتی ازاری اسو چې په دې کې ما سره جګړه کوي جهنم ته وګزار کمه وي ال سبحان الله دین انسانو ته صفت کې دا عیب دی عزیز منو زوراور الجبار چې څنګه په معنا دې چا سره لوی دی چدې د ټول خلقنا المتکبر هذ لوی خواوند دی وینه شو عزیز زوراور دی په محقاتو الجبار معنا سره الی یا قفور الناس خلقو باني چې څنګه نظر هم زوراور شو او متکبر خواوند لوی دی په السلام علیکم کل کل تاسو چې په اړه غی چې په نشره مګ لوی نه یو ها ماشي مشروطي کای نه نه الله وی متکبر زما صفت کې ذاتي صفت ده سبحان الله یم او شکول والله الله غزا دی الخالق پیدا کون کړي خو پیدا کون کې د خو باری ام ده باری د پیدا کون کې توای چا غا د او نقصانات نو پاک شي پیدا کړي مصابر او هر شی د په راز سورج جوړون لو انا شماه شما ده خدای بهترین بهترین نمونه دی یسد به لو ما فی سماوات والارض واکی بیانید الله له पाच آسمان او کیږي او قسمه کیږي وہو العزیز الحکیم الله پوزراوالا د د دې سره نو سب کو چې راز دی پاتہ دې شت شي دا او قفیلې کنا او مسلسله او مسلسله سوره منتهنا دا مدنی سوره ده او پږي کی هم د شانتګې غندو بشارت ده د مسلمانانو او اعلان به برائت د کاتران سره وقارداري چې مشرکان سره د تاسو غون بیکار تو کوي ای مسلمانانو تاسو کوي بیکار د کاتران سره وکي تباو د مشرکین زاجر دا غا کاری پوهی چې څوک دغه سره موالات کوي واقعه د حاضر بن ابي برداد او جلان وو واقعه شوه پیغمبر سره تواسلام د مکی د جنگ لپاره تیارې کوو د چل کم جنگ لپاره فتح د مکی لپاره تیارې کوو په دې دوران کې څوک مدینې ته هم نه خپل غسل به بهر او د مدینې نه چې موږ هم خپل غسل لاله تا بهر ته خپل غسل پښنه شي جنان دې ته پاره بالکل هر طرف نه د ناکا باندې و او ناکا باندې ناکا باندې څه باندې بالکل محاصره په شکل ناکا باندې و نووس یو ځله یو خزرالا د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د بني هاشم وینځو نو می سارو هغه غلی د مدینې ته پیغمبر سم توبه چوهلې چل رالې وېڅ سوال لرغلی ما را څومره راکې ځبلت تخشويره ولي هغه ده به حاشمون هاشموندو قوله شوازوانان څه شو دې خج ببدکاری کوله پیسې بچا خستلی ها نه تا خو به پیسې ګټلی لا مسلمانه نه داغه وکی کاپره ده مشرک ده خو سوال لرغلی دا نو وېڅ تازه سوال کوم استادو د قرانه وینځې جام با څومره ته چې سوال کوي اگر که سایل کافری هم څه وبو نو بشری هم درګي وبکې غصره چا نو پیغمبر سمے چولہ ورکل رجال واپس تلک نہ مکیتا نو اھا تی بن نبی بلتا یوخذلک دی قریشوتا د مکی خلقوتا خاصی دلی کلیو چې محمد رسول الله د شلاحکت ورکړې دی مضبوطه قبیل احکر لکه په شوان د شلاح بده علی مغل څوک پیګیدل نشین او د شلاح کار دی د مشایدی دلته سپد چا کړو مشایدی نوم کړو او پیغمبر سم سپدوم دا وګغ شیکاس خبرام کړی چې تاسو واشیم ته کوم نه نو شین د ټینګی نه یسته ورسو تا خرش وکنه چې په بازمون باندې څه کوي حمله کوي خاطو لور کې دی دی ښې ته وې چې دا به پټوړي پټ هیڅوب باندې خبرې کیتا نو هغه الله خبرو هغه خلل دا چې و کو داخل چې کوم دی نو خپل دل سر په کو سوچو تړلا او کو چې تم راټی چلانی چې کوم نه نو پرتګاو نوم په دغه کې و دا خدشی په دې ستاسو سره چې موږ ټول دی یمبارستان باندې واه هراغه چې ستر راز دا وانه خط ورکړې شو پلانې خځله نو حضرت علی رضی الله وراوخت پیغمبر اسلام وسلام حضور به مسي مقدس دې تویل چې تاسو لار شي او روزهی خاخ خاخ نه یو باغچه ده نو د قزګي بلخه ز روان نه او دا خدمت واغ لې را وړي هغه منډګریز وانه چې کله تاسو د خزر خالي ته چې خطر اوړه کم خاطر لیتات یوه د خاط چانه زر کړې وینا خدای دې نه کی نو علي راځو نو ته چې یا به خطر او بازیا به جاني دعا کړو به کې یا بس یا بدن او, او باسو دغه کو دا تفتیش نه اخلو او ځامی سره استاد پر بےزتی دغه نه دا غړي چې خطر او باسه ولي الله مون ته ویل دی واهیا کړی دی واهیا خدای غذرونه خدا خدا آقا غریبی بیا چی کمیانو در کاؤسی نسده؟ خط روز پردو دو از ما صاحب اولا ورکه خط او در حاتیب بی نبی بلتا در بدری صحابی د چانا؟ در حاتیب بی جان بلتا شکر خط روز رسو پیان باسم حاتیب توازو که رضی اللہ عنو راشا شی روو افتر عمر صاحب هم راگه ویدا خط دیولی ورکره سن عمر صاحب رسول اللہ دعنی از که هازل مناطق یا رسول الله ما ته اجازه وکاجی ساری فری کما و غو منافق لري که امبرا اسلام مرتوی چنه نننن و ما يدريك اي عمره تا د څه پته لغي صحابيه بدري دي تشره بدري صحابيه دي او بدري صحابه کرامو ته پاره چګمنو الله تعالی مرموشیتو سړې سړې خبري بوو چې سل داخدیږي که امبرا اسلام تاغو چې ته تعظیم کوه یا رسول الله زب الله منافق نه او نن چې ګنه نو کاټر ما اسلام نه او نن کفر خوخ دی او سرک دا خد پر مالک لري زما د 100% یقین دي چې الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي فتح واش او مر کوي او زما البته چې ګنه نو یال دي ما وی چې یو قسم پا خلق باندې زما سي یو یسان خوې کنا ها خود د قلب او نور والله نه کاټریم اون نه نشغم نه کوفر خوخ کړه او زم ما هو یقینا شم دي چې خیري الله په مسلمانو زوړ کوي پاتہ ور کوي پیغمبره سمه صدقه حاتب حاتب دي شتاوي او دا صادق مسلمان دي منافق او کڅ ساز خیالي دبر زوره نوم نه دی ور کوي الله پاک اسی تنبيه ور بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توغور يا ايها الذين ها مخلص امانداری غا لا تا تخز و منی سید دشمنان او استاس و دشمنان او گورا اولیاء پا دوسته باندین تلقون ایلیم بالموده تاسو پټ پتی, پتی خبری د دو دوسته او تکوی وقل کفر و احال داری اغو کافراندی بی ما پا غد چې چی تاس در اغلیلی حق یو خرجونا رسول و ایوکم اغه ایستې دیدی پیغمبر زمان تاسو هغه تاسو ایستلې استې ځکه تاسو بل څه غو نه کړو و ایمان ورې پخداه باندې رب کوم تاسو پر رب باندې که تاسو وتلې خرجتم که تاسو وتلې جهاد انفيزوي د پاده جهاد زمابلار کې ور پادر لا ټول درځات زم ما تو سرونه عليه بالموده او تاسو پټی پټی خبرو تکوې د تستې او زه خو چې تاسو په ټکړي جو ښکارا کړې دي ما ما يفعل منکم او که چا تاسو کې دا کار چه دا که ده که ده تاسو پسه فقط زالله سوا سبیل یکناندینه سری لاره و را که ده سامنه لاره این یس قفوكم که چرته ده تاسو بیا منتلئی یکونو لکم عادوان دا بستاس دشمنان شی و یب الیکم ایدیاهم او ده با لسون اوگده کی تاسو تا او جبی با اوگده کی بسوی پا بدو سرا او وودو داوی ده خوخده جی تاسو هم کافر شی لانتن فاکم ار ارحامكم ساس اوغا پلوان ها أو نا زامن اور ز قیامت کی فیصلہ بوچے اللہ استاد انشاء اللہ بو پارسوان تا سما کہ بس لی دن کلہ قد کانت لكم سوطن حسنا یقینا استاد پارا کلہ اقتدا کولا فی ابراہیم علیہ السلام پسی اتے سرنج مسلمانوں تا استاد سرا اذ قالوا قوم اطل قوم تا ان بر او من دیو بیزار استادنا یلا نی نو کڑی ابراہیم علیہ السلام دا سموږ کې تنا اگر چنے تا سبادات خوی گئی دلانہ کافر نہ بکن من کوفر کو پتا سبانی و بدابین نہ ہو بینکم خالص اسم کو استاد مسکی بغض عداوت ابدانہ نشری پراں تر چوجی تا ایمان روڑے نہیں باللہ پغدے بانی واحدو الا قول ابراہیم مگر صرف دک خبر ابراہیم وا د پلا پر جزو بکنو غارم ساتھ پرا ا مالک نہیں استاد پرا تو کرے دازا میں صحیح رہ علی ک تعلق کرنا پتا ونی منزان پر علی دے اتا دزون کو رجود اللہ تو بتا تب من واپس کیگو اے رب لو تجنا فضل الجنا کفروا مگر جو منگے سبب دختنا اگر تصاند <تصفيق> پا کے کا تران جی باقنو کہے اللہ مند پر رب بنا ان کن تلعیز الہیم تیز اورد اسمتن خاون لکن کان لكم یتنا اشتا تصبر فی داو مبارک اقتدا کلے یہ منا چر پا جکا نبی عبد اللہ میں ساتن کی اللہ سراورت قیامت سرا و من يتولى چجمہ و اولی اکن اللہ بپر دا ته بهاته د خاتم نبی بلطاره رجلونه پر باندې راغ مسلمانانو ته صلی الله ويا بينكم وبين الیادیت من موده زردی چې الله پغو ګرځي ستاسو داخ الخلق په منس کې چې ستاسو د دشمنی د دوستی وای چې کې دېش الله داخ مسلمانان کې او وو دښو و هم مسلمانان شو کنه شو کلمہ کچ فتح شو اللہ اکبر واللہ قدر اللہ پا قادر دے واللہ غفور رحم اللہ بخونگی میرا بان دے اس معددت و دوستی موالات خود کا پیسا ناروا دے او اس اکم علاق دی اغت سنگا دی سوئی مائرہ کی من تفصیل کردے لا یا حاکم اللہ منکی نتاس اللہ پاک انجی اللہ جینا دا خلکونا چلا میو قاتلو تاس را جنگ نکی فی دینی پو دین کی او باسی نتاس اللہ را دخپلو کلونا انته بروهم چې تاسو اوسه ني کېو کوي او توګه چې انصاف کوي ان الله یكن ان الله په مینم لری انصاف کوونکو سره کافر څامر پلاجی سړي بوډا غانجه کو کافرانه اوسه ني کې کاکان او صاحب ما په دنیا معروفا زکه ستا مور پلار ستا چې د دین مخه نه اگر کافر ده ستا د دین په باره کې تاسو کینه نه کوي ایب خوا ټول دې څوسر د مستلغو صاحب نه کوي خو بیا هم د نړیوي مولغ ان تعلقات نړیوي مامورات سره کولې شي دنیا له اندن سره کولې شي اين نمایه رب مولایقنه منکه تعالی الله په چ کاتلو ګمتصره جنگ کې په بارد دین چويستلې تاسو د خلکو کلو نه او کومه کې الله او استاد په استلو کې ربن کاترسره انتولو من کې تاسو را دا غو سره د دوی څه کوي کلو نه ومایته ولون چا چاوسه د دوی وګړه فوله کوم زالمون داخل خلک زالمان دي د کاپي سره د دوی سره سره یې چي زالم چی یا ایو الله جنا مانه مسلمانانو اذا جاءكم مؤمنات د صلح حدیبیه په دوران په دوران کې چې زمانہ سو باید بنتی حادیث را سلم یا دارنگی امم کلسوم در اقبای بنیابی محید لور دارنگی امم ایمان بنتی بیشه در داد سو زنانه را غلی بی در صلی اللہ تو اسلام خواد در حجرات پر نیاد بانی روی کم زین را غلی بی در مکینا مکینا او دل دا خودیو دا پیسلا کرد و مخ کی پلکل و کلاسلیک کی چکانا زمان نچه صوخ ستا خوالا در زی مغلا برا کئے منږي sobretudo dadir operator aga rakay aw pakistane sugralo numan badal na dar kaw da paisanat jo sulhanama ke likalwa pa de doran ki abu basir radjalon hon talo kana abu basir radjalat hijrat kaly madina ta talide do kasam ur pesid de mushrikano li gali che tasulat shi aga ولم احدنا خلاف نہ کو کہ ہم مسلمان اوف بالوود ما صلا لا فائدہ فرقول بغوالي هغه یوزي کی در ناشټوړی افري دي مسلمان دی ابو پسیر راز راہ مرتوی دی چې لکه د استاتور هغه د ماګنا معلومی خیسط تر جنا ده او یوه ورځ دی باندې ما ډیر تجربه کړی ما دې باندې څو دی تجربه کړی ته راکا چې وګورم تماشا وکم چې څنګه د خیسط تر ده اگا جراخز قرب تیستل احصاری دنگو لیده چنگ پتا خوز تجرباو کمانو که ببلشابانی کامو نو دایوهو پی سلائی که خود بلو اینی دو اخکونا چلو جلو که پا مند لاد محمد رسول اللہ خواتا ری چنگا جا دا سلائی ورخطا دی نو آگا خو رخطا یا محمد یوران نه که او قابو زما جلیو ما و انی لا مفتول قابو زما جلیو ما په ماکم سسانه دی پادې هو په پا منډه راغلا شو منو په دې کې ابو بصیر او رشیدا دره غزاونه هغه هم سره او رشیدا په عامه سمي ویلو له امي به بسر حات خدای دې دې مرده شید شي کې دا هو ور لړونی د جنگ دی څه شه دې ور لړونی د جنگ دی بسر حات لو کان معه احد قصوملګری کنت یعرج دنو نو ابو بشید اجرم یا رسول الله وخت نوعده پورا کرا یوزله تا و سره کړم که بیا میمليگا بیا ما مو سره کو تا هو دا پرغړه بس کیتا نه ته انبر سمایچین نو وعده اخلاقی زنه په پوه شاش میوم لگی نو لاړ دریا غاړی تې سږ کومال تگی چریکیا ملیا شروع کو لاړوت مدینه نو مکیتا غو نه دته پات چې ما سره پاتشينو وا دداخلاپیرره زه را نه که نه دراب غغاړه کې د را شو مسلمانان ته خبر وور ک دمه کې چې که د چا خو راضېته نو ژما جوړ کال ته به د دریاب غړه او د شامته لاه تللی وه او دغه لاهوننی وله دی کومانندې کوځ کې جوړه که دریاب پهغاړبانې کوم کا تر به چې شام ته تلکه نه غبل لټ کول او د وژو به وژل او چې نهو د تلوبهې مجاد که نه. او در دپیامبر صلی الله علیه و سلم په موایده کولانه جراغلې نو حتا چې د شو نو دا مکیوالو خدوله په پیامبر سمتا چې دا استاد د مملګری دي کړه د چکن دریاوارې د دروواره صفاته منګو تیز ناش چې کوم دی نو دالره ته خوشی کی پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب ورولې په دې کې ابو بسیده جرا هوم ابو جندل او محمد سوېل نام او صلی الله علیه و سلم دی اما ته لا شو والته تلو خط چو رو رسید ابو, ابو بسیر جان ناجور ویزن کدنی حالتو نو خط پا کتو سرائش تا چه مینو ملگل تا جتا صلاح شی مادل تا خخ کئ. او پی انباسم تا با سلام او او او سلام تا با او او ای چکر دنیا کی په زندگی کی نپری خوستمان او ستا خوال زده تلمه خو پری دی نخوستمان او از مرمان او از بزنگ درشمان او قیامت کی با ملاقات و ن دا څلور شي اغه رااله د دې دوران چې خدي راغلي دي چې خدي راغلي دي نو سړي راولي ګل دي مشرکان چې دا خدي موږ لا لا کوي الله او څنګه پونګي خدي م ورکوي الکان کو ورکې نو اخو جنته دي کنا او د خزو مولچی رسول الله ټیک ده تا قواعد صدود لپاره بکړي خزو لپاره باندې خړي او منګ تا ته معلومی چې تا کمزورې قومي کمنګ به تو پس داخل بوزي کنن نو منګ به په زور جبران به منګ کفر ته واړی داخل الله او چملي کې داخل یا ايو لجن مونه مسمانه کړي راښتا خو ستا ستاس خول د ایماندار خزي په هیڅ سره فهمته نهونه نه نه چا نو واخلي ا نه چې د خووندانو خو نه نه دي تختې دي د اسلام په مآند چتا به خوندونه تفکیدلني الله عالم الله خبري داو پیمان باندې کتا شپې شلې چې دو کې ایمان شتا واپس مله گئی کافرانو ته لا हुन نذا جنا نذا وې پر حلال دي او نه غنډې پر حلال دي واتوهم خو چون کې دل تاسا سوداغو واحده وا صلحته کنه صلح نامه دا ورته ابو تجکم مسرب جوړ کړي وي د خزو چې څومره په خزو باندې هغه مسرب کړي هغه مہر واری کئی داغول محرولا واری جناح علیکم انتان چه او گنا نشتا تاس دپارا چه آغا پا نکاو آخ لئی کلا ازا تایتو منک رجوار کویا او تا محرون داغوی پا محر بانی پا نکاو آخ لئی والا توم سیکو بیعسا ملکوافر میسا روی دیولارا بیعسا ملکوافر پا واق دا آغا پا رقداد چلگی کی چه د کافرانو سره د جو اغا د نکا کې مسا یو یومانه دویم ولاتم شکو مسا ته تاسو مې باندې وي به شامل قوافل هغه د نکادو د کافیرو خزو سره سمونه بعض خزی دلته کې د مسلمانانو مال ته پاتې وي کنه مسلمانانو مسلمان خزم چې خود عمر سره دوا خزی ویاله مکه کې پاتې نو الله په هغه حکم چې تاسو خزو الله هم رخصت ورکړي ولاتم شکو یې سره ویمه د شامل اړانګي لخبر سه وو خژوا هله ته پاتې وایځل تی نو کړه هغه ته اوم بکر وایي څه شوی اوم بکر ابو بکر د بکر چګندونو څو لارو کنا داوی مور چګندونو اوم بکر وایي وې شوی ابسړیا څه څه بیا چکلا داغه شو دا جنگ بد کیچاره خلک مدران بیا دل څه شاره ملې دی او ما ذا بالقلیب قلیب من الشيخات تزيّن بسنامي ومازا بالقلیب قلیب بدر من القناة والشرب الكرامي تحيّي بسلامة أم بكر فحلّي بعد قومي من سلامي يخبرون الرسول بانسا نهيا فكيف حياتو أصدائن وحامي داد أبو بكر سيبدأ خزي خوانو أم بكر دا أم بكر خوانو اخوة خزماتا چکم دينو سلامتي مبارك شوئي چه ته روغ رایلی بس که وید سوگ دی بلی اوکده وید زمان دو میره غرغر خلق چکمینا قومیان مرشو آتو ما تا چه دینو مبارکی را که داغا نزک اللہ تویرهو تاسو دی بی کابرانو خضو مطلب دا مشریقی خضی با پراغ دا نکاکی نساتایین واسلو اسوامو غاره کنا دا چې څومره مصرف کړی وي هغه جګړې چې څومره مصرف هو کړی وي ذالک <سؤال> حکم الله داد و خدای حکم دی او یو حکم بينکم فیصله وې تاسو څنګه سی والله عليم وحكيم الله په يې حکمونو روان دي وين فأتکم شيئ میازواجکم کفوت شو تاسو نه لاړی دې زن چې کوم خزلانا مشرک و کنه خو مسلمانانو نو تختی او کا اوه تلاشي فا کب تما او کله چې تاسو اغوینه چې کوم سزا واخسته فاتل عزی ذهبت ازواجهم مسمان فکو سزا خصل ده مونږ چې مال غنیمت د کافرانو دی واخستل کنا یا وینځ راوستلی ورکه ا کسانو ته ځهبته ازواجهم چې تل دي خرج دجو په شان د لاغه چې څومره خرچه کړي و الله اویر گئی الله نه الله اجازه ذات ان تو به تا شغب ان ایمان لری د سلمانو چې مخه دې تل دي داوی هغه مهر مطابق به چې منو تاسو څوک یغوتا هغه بیت نه به پریشد کی کوي یا ایها النبی اِتلم برای ساجا کلم المؤمنات نو مؤمنات کل چرائش تا خواته ایمانداری خزی یو بای نه کچ تا سبیات کای نو شرط به گدای حلال الله اش تنبی الله شرک بنا کای الله سرحیت یو ولا يصير نغلا بنا کای دعا ولا جننا جنابه بنا کای دری ولایا سن نو لوده م نا زمان بنوي دي دري څالو ولایا چينه وبوستان نه افتاري نو بينه دي نه ورجلينه راتل بنه يو وبوستان سره چاغه جوړکړي وي دي مخي مخي توخ پو پمنشي ما چا رام نه بچي بنرودي او دینداري چې دا خزه چې د کنا درو ته جوړي کنا خپل مخي ته جوړي دا فرماني بنه کوي ته ستاسو حکم کې فيمارو کار کې ویر بنه قاعده بنه کی کنا دا معروف دا کار نه جنو فبا یوهنا ته بیاج سر او کا بهنه ورجرد فرض الله نه یکنه الله بكون کی میرا بونه جه خزه چې کلا چا سب بیات کینو د لاس ور کول بیات نه ني بلکې د وینا شرا په خلص سره وسی حضرت عاشره جنها وای پیغمبر صاحب بیاج کو نه دا وای چې شرک بنه کوي او تې شرک بنه کو غلا بنه کوي دا قواس کیه زندره د یا رسول خاون بخیل شوم دی زما مطابق چې کوم جنونو دا خرچه نه راکړي هغه نه پټ زراواه ومن ټیک دا چې هندون او ته هندای چې دا ابو سفیان خدیو یاو کني یا رسول الله زه زندeyim خو هغه کارونه ما کړی دي کنه اوس توبه استلی جنو اوس مې سر د حمزه رجم حضره رئیس تون کې او مسلمان کونکو څوک وا درځلون نو خپل امرا ساو مستو څه هو ته ونول <سؤال> ولی چې مسلمان نشو وګڼه دا واخ کی والله یا شرک نه جنا بنا کوي هغه او ترنه حر اصلي خزمام جنا کوي والله <سؤال> یا تمنا اولاده هنه زامر بنوي دي یا رسول <سؤال> الله <سؤال> تعالی زامن پری خديصه ونه شي ربیناهم صغارن وقتلتم كبارا ماجمعانو چې موږ غوړه تربيت او پچيزوانان کړم ته تا امر وېستنو په jihad کې جگندنو سره وجل نور خرسونو نشته چې نور نو وایي نور به څه شي وایي نه کنا دې سره صرف ته په مس هم سره چې ګمنه هغه آزادو دې خبره دې وکړي خپښوي دې چې خوشاله شي را نا دا وې د خوشاله ولدو په اړه خبرې کوي والله یا چې نبی بوټان یې اخترینو په معروف ام مسلم رجلانه يا زله چې داخه د بیا د سړو یې رسول الله طلم کې خزي ما سره پویر کې مرسته کړی ده زه بل اړ شي مالای بدل به ورکم بیا رازم تاسو بیا کوم نه لاړ هغه کوته وای چې نن دا سویر وو کو کو غزان استړی بیا را لوي رسول الله بس اوس د سب بیا کوم نه پس بس نه کوم وير جڑا جڑا بندو نه کوم الله فَبَائِعْهُنَّا وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّا اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ غَفُرْرَحِمْ يَا اَيَا اللَّهَ جِنَا مَنْ اَيَمْ سَلْمَنَا اللَّهُ تَتَوَلَّهُ دُسْتِينَ مَنْ قَوْيَا قَوْمْ سَرَجِ اللَّهُ سَ شَيْدِ پَاؤُوا بَانْدِي اگر غزب شوئر پچا بانی دی اللہ پر یهود بانی دیکھنا دو یهود سرا قابران نصره و سره دوستی مکوهی قد یا ایسو من الاخرتی اکرن اگر نومیده دی د اخرت دا اجر و دو نه کما یا ایسال کفارو لکت سنگ چه دا کابران دی من اصحابی القبور د قبر خواندانو بیتر اطول ما یا کما یا ایسال کفارو لکت سنگ چه کمدنو نومیده دی اگر کابران قبرون و خواندان چه کمر کا تیر اندیک ناگا چند نامید دی جنات ته تلو نا دا قرنگی دیو ام چګندو داخرا دا د اجر صاحب نشی دی محروم دی او نامید دی فوینو شید بسم الله الرحمن الرحیم سوره صف دا مدنی ا د سوره تغابن ورستو دا ودا سوره پرې کوم ترغیب ال زجر مومنان ته ور کې چ سو سستی کوي په مندور چری یا خبر کې چ وای کنا کې کینا بابا خبر او قینا یو پلار و زویتا ویلو زویتا و بچه وی وادو دلکوما او بلا رض بیا ویش وادو دلکوما بلا رض بیا ویش وادو بابا اشی وی او قینا اکم خلق چیاسی وی او قینا کنه اللہ پاقوبانی سوشی وار که سخت زجر وار که کا خو یو خبره اشی چوتی پخلز او ته عملی میدان که دی نشتا دبیت دپار یو قسم زجر دیم آداب ذکر کړي خطاب السالاسر مسلمانانو یا ایه اللذین آمنو یا ایه اللذین آمنو یا ایه اے مؤمنانو اے مؤمنانو دا قاعده د تاسو ته تا مخکې مونږ ویلو چې یا ایه اللذین آمنو چې وای نورستو یالله یو حکم ذکر کوي تفسیر e, کوي اے مؤمنانو تاسو د ایمان دی بایسی په تاسو باندې کارو کوي دا عمل زکو کوي چې تاسو مؤمنانی کنه ځانته مؤمنان وای دا کارو کوي او کبران کړه الله تعالی مسلمانو کې داسې مګیږي الله په زړه ورو ده خدایانو کاوندې او روان د سبحاسره اسباد توحید شو یا ای ولجنانو مسلمانانو ولی وینا کوي هغه چې کوي نه کبره مخ تنین د الله هی او دې راته خبره ده په غوسه کې د الله په دربار کې چې دا خبره چې تاسو وای ما زات په معنا چې نه کوي بل تجرم جنو سره ها امرتکل خیره والا وما استقمت فما قولي لك قصیده بردا کوي زه تا ته جنه کال کا او زه په خپل او زه تا ته جنه او په خپل نن یېږی کومه نو زه ما په بیا څه حالي حال سي نو زکه عبد الله عباس وای چې ما هو به ډیر ډیر څنګه نو امر بالمعروف او نه خدا نماز دی اساره او نضری دي یو ایا د چې لماذا تقولنا مالا تفعلون اتا الناس بالبر و تنسونا انفسكم وما اريدو ان خالفكم إلا ما نهاكم عنه إن اريدو إلا الإصلاح ما استطعتو دعا قدري آياتنا نيويش دعا قرآن كده كنا نمائي رأيو ويا الله فكا سبت سكوم دعا چې د دې شي چې یو کار چاته وي مجدا او کې او پخ کول نه کوم نو چې لازم کنا خدامه تر نه شي یو سړی چا عمل نه کوي نو خامه غامل معروف نه هم فريد یو نه دي کوي نه نه نه امر به معروف مستقِل فرض ده او عمل کول مستقِله ځموار ده نو یو سړی دوه نه کوي نو ډبل ګناګار ده څه ده او چې کم سړی چې یو خو کوي کنه ځمه هو به فقار دا نه دی چې یو سړی و چې ځمانه کو بل تمام نه وي یو سړی پخپله عمل نه کوي بل توي داږي به سال د دیوا د حدیث کې راځي دیوا پخپله څه کوي پخپله خو سړي پخپله پالتا څه لري څه جو بلته ورانه کوي او دا حدیثونه چې پروز د قیامت چستا یو یو سړی پخپله یو سړی عمل کړی وی اغه جنات روان یودا بل بچګندو سید زاخ کی بفرتی اغه ورته دا شاګردان بوي اتبر چه استاد ته خو چګنو تا من ته دا خبر کړي او په دې عمل کړي من جنات روان یوت څنګه زاخ کی بفرتی اغه وایي جز ما شاګردانو مسله د چې وا ما وتا سویل او پخته پبینه کوله زه په ګیرا لمه نو خدای دې منګه دې حالت نو الله اكبر ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقينن الله تومن محب الله يا خلق سراجه جنگي دي الله درزا اله کلمت الله در پا صفا کلات مضبوط شفت در لسره ته بوي چې دا چې ګنه کانو هم بليان بویا کی دا غابدي دا مرسوس محکم او مضبوط چنه مزبوت چغمنا فولادی دیوال چې لږه جوړی د قشانه د کاټه سره چې کم سره جنګی کنه زما وسره سره ډیر ها ډیر مینه الله یو قاتلون فی سبیل و اي قالا واكو ولي موسى عليه السلام خپل قوندې قوم ازمه ولي زړه سوی ماته تاسو خپوره چې د الله رسول ماته شتا فلما زغو کله چې و کعب شل الله کعب پر زونه دیو الله الله پولايا قوم الفاشکن هدانه شو کې قوم فاشکان تا ايز قالا واکو اي صاحب نو مریم يا بني اسرائيل رسول الله اليكم زتاه استه تا. پیغمبر ابن الله طرفنا موسی دکلمه بین تصدیق کون که مدعا کتابونو چه زمانه مخی ترشه تورات و مباشران عزیر ور کون که ما بی رسول یو پیغمبر سرا یا تیرازی بازمان نرستو اسمه احمد صلی اللہ علیہ وسلم نمداغی محمد دی نمداغی چو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا اسمان احمد دی پا اسمان محمد دی اسمان کسو مشهور دی پا احمد سرا او پا اسمان کسو محمد الرسول اللہ زکر اسمان کی احمد دے در اللہ دیر حمض صناویون او و الحمدون او امت صفت سرے حمدون دی, دی, دی پیغمبر امتیان با امت حمد او پیغمبر اسلام احمد دے او دل تک دنیا کی چکم دیرنو پر طول پیغمبرانو پر ڈل کی نو پیغمبرانا صفت اللہ کرے کنن او ہر کلیچ لیکن باران صفات اللہ کرے نو صفات کی محمد رسول صفات دیر کرے زکو محمد وہی کہ جس شہران نور وجود ہے کہ کو یہ پک پیدا کرے شد احمد کی بل بل مقام ملت دشمنہ ہم نہ داغنا او کنا ہو ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيل سفن کان فدی کہ احمد را اللہ فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود و هذا محمد الله صلی الله علیه و بركاته ذو العرشوب ده ذو العرش الله پګداګی نوم څه دی محمود ده و هذا محمدو نمبرز اون څه دی محمد ده احمد محمد محمود الله چوشو شیرو الله چوشي پد لري محمود محمد رسول الله محمد احمد ده پا نمونو کیونم دام ده پا خانه کتابونو کی احمد و پا دیگه چکم دنو محمد اسمان کی احمد او پا دنیا کی محمد فلما جاوان بالبیناتی پا قیامت کبا احمد شی بیرتا ولی پا قیامت کبا بیرتا چا دا اللہ صفتو نبا دیر وائی یا بایسان با دا اللہ صفت پا محشر کی بوائی سو گوتا چا